Розділ 72. ОЧНА СТАВКА Спочатку викликали Славика, за ним Генку і нарешті Мешка. Коли Мешков війшов у кімнату, за столом, крім Свиридова, сидів ще один літній чоловік у флотській формі з люлькою в роті. Генка і Славик статечно сиділи біля стіни, тримаючи на колінах свої шапки. Біля дверей з винтівкою у руках стояв вартовий. Посеред кімнати навпроти стола свиридова сидів на стільці Нікіцький. Одягнений у захисного кольору френч синій галіфе і чоботи, він сидів у недбалій позі, заклавши ногу на ногу. Його чорне волосся було ретельно зачесане назад. Блискучі сонячні бліки рухалися по кімнаті. Коли Мешко ввійшов, Нікіцький кинув на нього швидкий колючий погляд. Але тут був не ревськ і не будка обхідника. Мешко дивився прямо на Нікіцького. Він дивився на Нікіцького і бачив поливого, побитого і закривавленого. Розкидані рейки і зелене поле, по якому бігали коні, що загубили своїх вершників. «Ви знаєте цього чоловіка?» – спитав Сверидов і показав на Нікіцького. «Знаю. Хто він такий?» «Нікіцький Валерій Сігізмундович», – впевнено відповів Мишко, продовжуючи дивитися на Нікіцького. Нікіцький сидів нерухомо. «Розкажіть докладно, звідки ви його знаєте?» сказав Сверидов. Мешко розповів про наліт на Ревськ, про напад на ешелон, про склад Філіна. «Що ви на це скажете, громадянина Нікіцький?» спитав Сверидов. «Я вже казав», – спокійно відповів Нікіцький. «У вас є авторитетніші свідчення, ніж вигадки цієї дитини». «Ви продовжуєте твердити, що ви Сергій Іванович Нікольський?» І ви мешкали в будинку Марії Гаврилівни Терентьєвої, як колишні підлегли її сина Володимира Володимировича Терентьєва. Так, вона може це підтвердити. Ви продовжуєте твердити, що Володимир Володимирович Терентьєв загинув під час вибуху лінкора? Так, це всім відомо. Я намагався його врятувати, але марно. Мене самого підібрав катер. Отже, ви намагалися його врятувати. Так. Добре. «Тепер ви, поляков, скажіть!» Свиридов повагався і, не відриваючи пильного погляду від Нікітського, спитав. «Чи не знаєте ви, хто застрелив Теренхіва?» «Він!» – рішуче відповів Мишко і показав на Нікітського. Нікітський сидів, як і раніше, нерухомо. «Мені поливою розповідав, він сам бачив!» «Що ви на це скажете?» – звернувся Свиридов до Нікітського. Нікітський криво посміхнувся. "Це така нісенітниця. І після цього я живу в домі його матері. Якщо ви схильні вірити таким дурницям, то справа ваша. Поляков, які у вас є докази? Мешко витягнув кортик і поклав його перед Сверидовим. Нікіцький, не відриваючись, дивився на кортик. Сверидов витягнув спіхов клинок, висмикнув руків'я і витягнув пластинку. Потім, не поспішаючи, знову зібрав кортик. Нікіцький невідступно слідкував за його руками. «Нус, громадянина Нікіцький, знайомий вам цей предмет?» Нікіцький важко відкинувся на спинку стільця. «Я вперше його бачу». «Продовжуєте заперечувати», – спокійно сказав Свиридов і поклав кортик під папери. «Ідемо далі». «Покличте свідка Марію Гаврилівну Терентьєву!» – наказав він вартовому. У кімнату повільно війшла висока літня жінка в чорному пальті і чорній хустці. З-під якої вибивалося сили волосся. Будь ласка, сідайте, Сверидов показав на стілець. Вона сіла на стілець і стомлено заплющила очі. Громадянко Теренхіва, назвіть ім'я цього чоловіка, сказав Сверидов. Сергій Іванович Нікольський, не підводячи очей тихо промовила Теренхіва. Де, коли і за яких обставин ви з ним познайомились? Під час війни він приїжджав до мене з листом від сина. Як звали вашого сина? Володимир Володимирович. Де він? Загинув. Коли? 7 жовтня 1916 року під час вибуху Лінкора імператриця Марія. Ви впевнені, що він загинув саме від вибуху? Звичайно. Вона підвела очі і здивовано поглянула на Свиридова. Звичайно, я одержала повідомлення. Вам прислали його речі? Ні, хіба могли прислати їх? Хто міг врятувати його речі? Виходить, всі речі вашого сина загинули. Я думаю. Підійдіть до столу. Теренхіва важко підвелася і повільно підійшла до столу. Свиридо витягнув з-під паперів кортик і простягнув його Теренхіві. Ви впізнаєте кортик вашого сина? Твердо спитав він. Так, промовила Теренхіва, розглядаючи кортик. Так. Вона розгублено подивилася на Нікіцького. Він сидів нерухомо. «Так, це наш. Це його Кортик, Володимира». «Вас не дивує, що всі речі вашого сина загинули, а Кортик залишився цілим?» Терентіва нічого не відповіла. Пальці її тремтіли на краю столу. «Ви мовчите?» – сказав Свиридов. «Тоді скажіть мені, я вас востаннє питаю. Хто цей чоловік?» Він показав на Нікіцького. «Нікольський!» – ледве чутно промовила Терентьєва. Сверидов підвівся. «Так ось!» – сказав він. «Знайте, він!» – Сверидов простягнув руку в напрямку Нікітського, і слідом за нею тягнувся розгублений погляд Терентьєвої. «Він – убивця вашого сина!» Терентьєва похитнулася. Її тремтячі пальці вп'ялися в край столу. «Що?» – задихаючись прошепотіла вона. «Що ви сказали?» Не дивлячись на неї, Свиридов сухим офіційним голосом прочитав. 7 жовтня 1916 року лейтенант Нікіцький пострілом з пістолета убив капітана другого рангу Терентьєва Володимира Володимировича. Метою вбивства було викрадення кортика. У кімнаті стало зовсім тихо. Вартовий переступив з ноги на ногу. Приклад гвинтівки ледве чутно стукнув об килим. Нікіцький сидів нерухомо тупивши погляд у носок свого чобота. Теренхєва стояла нерухомо. Вона дивилася на Нікітського, і її довгі сухі пальці стискували краєчок столу. «Валерій!» – прошепотіла вона. «Валерій!» Її помертвіле обличчя білою плямою розрізало синєву кімнати. Свиридов і моряк кинулись її піднімати.